Nëllahu salatu salamu alasule, lalahu alai, alai, s'ahme, shmai, nëllu Vezë ndërër, Vëzhdoj me mësimit të që kemi foluar në Aradisaja, mëmëgjsh <tak> <tak> Kemi folur në mësimit dhe kaluara Për synimet e davës islamit Qa sunon islamit? Kemi folur për fritët e davës islamit Për veqërit e davës islamit Ta e që në mësimit dhe shkuara Shkuartimisht në që kemi përmledhur qi njeriu domthonë ket paraqesh kush rruga, më domthonë mësimet tona, nëse ne në flasim, tregojmë për shkrimin e detajuar të rrugës së Islamit, ç'është rruga e Islamit? Ç'është rruga që do ndiqin besimtarët. Dhe në duke filluar nga mësimi i sotëm, do flasim për cilësitë e atyre që ndiqin këtë rrugë. Çfarë cilësish do të ketë besimtar i vërtetë, që quhet domthonë besimtar i vërtetë, sepse besimi nuk është me me zemrën. Shumë njerëz mund të pretendojnë besimin tonë e besimtar në zemëtur, por besimi nuk është vetëm në zemër. Besimi është në zemër, me gojën, me, me, goj me gjymtyr. Ai besimi i cili pretendon që është në zemër, por nuk vërtet e ka me gojën, edhe nuk vërtet e ka me gjymtyr, nuk është besim i vërtet. Ai është pretendim. Sikur të thotë shumë dikujt, që unë të dua, por kur vjen puna pasa që i vjen hall, ti nuk i jindesh për hallën ti. Kur ai të kërkon diçka, ti nuk e jep. Kur ai domodin të fton, ti nuk di nuk e përgjigjtesi ti. Po kështu mallat ndeshuri vërtet shprehnë veprime që janë vetëm gojë. Fshe, për, për këta asheni do të dërgojmë kushen se ti duhet të kesh një person në të cilin do të thonë i fton njerëz në fenislamë dhe i poshon të cilës besimtar vërtet. Fatishmërisht në të gjithë dashi padashi i ftsëm njerëz në fe. Me fjalën tona në veprat tona. Kështu që domethënë nuk ushkoshi një njeri që quhet hoxh që i fton njerëz në fe. Por çdo njeri për nes, përderisa ai pretendon se është musliman, ai në të vërtetë pasqyron një islam të njerëzit ju çdo çetkim vendin e tij ato të pasur të të tjerat. Edhe po qe se ka islam mirë, të pasur të njerëz islamën e mirë. Po qe se ka islam të keq, të pasur të njerëz islamën e keq. Domethënë ato vepra të, të, të keqës bën që që zboton ai, që, që bën bon ai, sepse nuk vërtet sa më i mirë. Problemi i gjithë është njerëzit kur nuk e zbotojnë siç duhet fenë vërtet, ato të habi një pasurinë shumë të keq islamit. Dhe gjithë pasurinë të keqta bën shembuj të keq kur gjithë njerëzit, një ja, kësho muslimanët. Çfarë e di mua? Çfarë e vëket? sta ulësinë në muslimanë, e çfarë bën? Nuk, nga tjertë, nuk, nga të skajt, nuk ka një zlodhim në natyrë. Nuk ka urrë në natyrë, ka zlodhim. Ka urrë shkon shkon klub të alkool dhe i jodh vë muslimanë shkon klub të alkool. Domethënë, shehë me emër domethënë pretendojnë të gjithë. Kurse me vërtet, në dvërtejet, dhe dhe dhe dhe të vërtetë cilësitë besimtare vërtet duhet tim të gjithë të trojmë sotin shandë muslimanët që do vinë me lein Allahut. Ë, noi parazësimi janë në të cilësit që kanë lidhje me besimin. Ë Cilësit që duhet këtë njërë në lidhë me besimin e ti që duhet, duhet këtë. <tështë> Cilësit njërë në besimin e në disa, për e tyre e para është njësimin dhe Allah s.a. Profetit s.a. Dhe të gjithë profetit që ka dërguar Allah i më dhurur, qëllimi të kërësor ka në ardhu për të nësuar njërzë që ta dhurujnë vetëm Allah i më dhurur dhe më sebejnë shok të shokën e azgjë. Në të gjithë që e me tërguar Allah s.a në emer të Zotit, në emrin e Tij, havdrim që do të kryejë njëri ndaj Ti. Do të thinim se bëj vallëllosun e Allahut. Ky është një sinjall. Dhe këtë e kam mësuar Allahu subhanallahu te profeti i Tij sallallahu alejhi dhe selim Kur'an, mushumiyetë. Sot Allahu më dhuroi për shembull: "Fa'qim wajhaka lid-dini hanifan", atë drejtoi fytyrën tënde nga feja nga feja e drejtë. Ne mund të drejtojmë në feja e drejtë, si Allahu subhanallahu ka urdhëruar njerëzët për të zbatuar atë. Megjithatë Allahu subhanahu wa taala ka thënë për Ibrahimin alayhi salatu sallam se ai ishte ëh quhet ndryshe se çu babai i profetëve, semas ti të gjithë profetët që kanë ardhur mashti kanë gjen prej, domethënë pasardhës të tij. Do tinë ne Ibrahim kanat ummatan qanitan la hafidha u lem yakum min al musyrikin. Ibrahimi ishte ummet ishte nënshtruar ndaj Allahut i drejtë dhe nuk ishte prej mushrikëve. Në më dhe një bëndë e shok Allahu më dhëruar për njësën dhe Allahu më dhëruar Qërë është thelbi që e kërësorë dhe më dhe në që e kërësorë që të të kështë dhe besimtare Një dhe shtu e dhe thotë Allahu s.p.a i thotë profetis s.s. thumë më hajna i leke një të të bërë millet e ibarahim e hanifën, në pasë në të shpallëm ty që të ndjekës në diqë fejn e ibrah Një lloj dallave, një lloj rrugë që cila nuk kanë në thelbin e saj njësimin te Allahu i mëdhuar, ajo lloj dallave nuk ka kurrë pasur sukses, dhe përfundimi i saj ka për të qenë ka përfundim në një humbi vërtetë, të cilë çon njerëzit në xhenet pun e xhenem. Allahu e ndaloi. Çu se sunni mikrosoorë dhe thelsi e kërkohet që çdo person i cili thotë vetësin musliman i vërtetë, duhet ta njësojë Allahun i mëdhuar në adhyrim. Ta njësojsh, domthon duhet ta adhurosh së pari. E të adhonë, a i personë cili sa adhonë, no, no, a i se ka njësorë adhonë. Që du të adhoshë, edhe pas e këta adhonë, të adhoni të antetikosh vëtë më ti. Asku i tjetërë. Kjo të citsi e parë. Dhe kjo të gjithashtu të mundë është të reguar edhe në hadithet të sakta, në që të citsi e njësimi nga njësë më të tala. Pre këtër është hadithi që i ka të reguar profetishtë të nësemi, i lëmbasur, ka që një vogur, i ka thonë Unë pra do mësëllë i safjerë pra nejë mbaj mandat, dhe i thonë dhe tjera oj i dhëstan, të fëz tajnë billah Kur të kërkosh ndihim, kërkohi i vëtëm Allah më dhe urë Nëse lidhe zemën të në kërjesat Lidhe zemën të në zemën të në vëtëm Allah më dhe urë Kjo du tjetë e... Kjo du tjetë rrugaj besimtarë Vërëtë që i ta lidhe zemën të më Allah më dhe urë Dhe me kërjesat, me rdo dhe nevoj që ka Cë është të largohohet të disoncohet nga adhurimi i çdo gjeje tjetër përveç Allahut subhanallahu teala. Nuk mund të quhet adhurim Allahut sa kur njeriu nuk disoncohet nga adhurimi i çdo gjeje tjetër. Ne këtej përmendëm ndesunitet të Islamit, këtë janë synimet ato synimet kryesore të këtij synimi të Islamit. Në këto synime do të ketë personi vet. Por ne përmendëm se si tashika përmendot në ta dietare në librat e tyre. Të largohet nga ato, të largohet nga adhurimi i çdo gjeje tjetër që u ndryshat avuti. Është gjithë çaja adhurat përveç Allahut që tavut që do vë në dorë ë Fëmija e kuptoi të tagut dhe i besoi Allah, ai ka mbajtur urën e fortë. Kush e mohon tagutin dhe adhurohet vetëm Allahun, ai është kapur për hallkën më të fortë e marrë. Kështu që besimi i vërtetë është i njeriu të distancohet nga çdo gjë tjetër që adhurohet në shallahun dhe besallahun. Do të thonë nuk mund kuptohet, një person thotë unë jam musliman, por edhe krishterët kanë drejt. Po thonë musliman, por dhe pektashizmi nuk ka ka drejtën e vet nuk, nuk punon për këtë gjë. Po qe si ti zot vetëm musliman, domodin vetëm Allahun e madh duhet të adurosh. Këdo thotë që adhurimi i çdo kujt tjetër përveç muslimanëve është adhurim i kohot. Por ndryshe, nëse ti thua që ata kanë drejtë, ne kemi drejtë, kjo kjo është rivalitet. Dhe këtë rivalitet Allahu nuk e pranon. Nuk quhet njerëzuesi i vërtetë i personit i cili quhet të drejtë adhurimin i çdo tjetër për çdo Allahun subhanallahu teala. Biga drejtë është distancimi nga mushrikët, nga ata të cilët i bëjnë Allahun madhror. Kjo dhe kjo luturi jetë domethënë në mënyrë me këtë rast ndonëse mëhtu tamam vani ndonë Shkodër, ka i qenë shumë e theksuar te shkodranët ndikur. Ka qenë mëozmalu bashkëshkoshën kur. Asi e. Asi e. Kurse sot kjo është dhukur, ta jire lutën. Po, kurse sot kjo është dhukur fatikisht. Dhe kjo është ai që është si si e tretësh distancimi në cirkulë dhe nga ndikësi të cirkulës. Në mush, mushrik do thotë që ai çaudron dikytire në di shollat. Krishteti ai lloj Jezusin. Allahu i Kris. Ne them Jezusi është profet, ata thonë ai është biri i Zotit. Allahu nuk ka bir. Ata thonë Allahu ka bir. Kështu që ne nuk mund ta. Për ne e njëres, që i thonë vend të bashkohemi ata. Prandaj pse se si e shikojnë njerëzit? Qi thonë vetë musliman, e thonë ne do bashkohemi ata. Sepse kjo na kërkon se politika, apo ne vëmë të vish ai nuk ka lidhje me fenë, është shumë lart profetesi, profesi vërtet. Feja e vërtetë është ajo që kanë ditur shqiptarët dikur, që kur me musliman nuk bashkohen, kur nuk bashkohen ka urë shpëgjë që ti të tundim ku se islam shpëgjë pas secilën gjë që bën. Allah më dhurou thotë O inkëzë buka faqul li 'amali walakum 'amalukum antum bari'un mimma a'amalu wa ana bari'un mimma ta'malun. Po njerës ata po i shtrojnë ty. Do njerës nuk nuk e bësen fortë. Thuaj, un kam punën time, ju keni punën tuaj. Ju jeni të distancuar për punën time dhe unë m'i distancojmë punën tuaj. Kjo ide që po tregojmë domethënë sot këtu nuk është diçka domethënë e pa njohur për muslimanët, por sado që nuk është e pa njohur, prapë se prapë sot muslimani nduk rënë brenda saj me me dy ekamit. Ti shikosh se kanë dhënë harmonizë nervatore që që ftojnë ta. Mirë kam dëgjuar që në Shkodër, kta paria e fesë, ku që janë vetë këtu të musliman këtu, kanë dashur bë domethënë një lloj kështu ceremonie që të lidhin ato minaren xhamisë me ato kishës bash është vërtet kjo? Kë një gjë që është harmoni në këtë stan. Të të thëjë se është harmonia. A mund të thart harmoni yep, e vërtetë uh. më të godën? E di e di çdo të thot kërkosh harmoninë me mekanizmin e kish, do të thonë që ti kërkon harmoninë me vërtetësinë të kontis. Harmonia ndërmjet Banorve Xhenej dhe Banorve Xhenemit. Harmonia ndërmjet Allahut dhe armikut të tij, Iblisit. Do thonë, harmoni ndërmjet Njijtë Allahut dhe armiqve të Allahut. Kjo është kuptimi. Do thonë harmoninë ndërmjet Kuranit dhe Biblës. Jo vetëm të zbeshohen. Biblia është dorë një është prodhuar dorë një kurazh është helallohut. Ktou po shkojnë. Kto sa ti ishte jonse si ide, përkësisht okay, domthon këto sot kush i publikojnë ja ato cilët në në, në banë hudbin e burgjësisat. Atë Biblia e dëngjë dhe i përhapim sot. Kjo është faktësi. Shuaj kërcësia e tretë, që besimtarët duhet të distancohen nga mushrikët, nga mosbesimtarët. Secili katërt është besimi në melajët, në në engjëj, besimi në, në, në, në librat më simen profetët besimin në botën në në botën tjetër. Nuk mund të quhet një, një person besimtar vërtet nëse ai nuk beson gajtim. T'fshehën. Nëse më lajkët, besoj, besoj profetët, të besoj librat, të besoj botën tjetër. Ktoj bazat e imanit. Pa këto një nuk mund të quhet besimtar. Allahu madhëruar ka thënë Kur'an. E eh, do të lexoj birran tuwllu wujuhukum qibla al-mashriq wa al-maghrib. Nuk është bamirësia thjesht ti kthesh fytyrën në lindjes në perëndim. Por bamirësia vërtetë është të besosh Allahun, të besosh botën tjetër, të besosh me lajket, librat dhe profetët. Ky është besimtari i vërtetë. Ai që nuk i beson këto, se nuk beson me me me me. Nuk me me me, një për ty, nuk është besimtar i vërtetë. Ktohen në, në, në, në, në sens i që duhet të ketë një besimtar i vërtetë, i cili ndihson shkutorët e pandersmë. Ktohen e zëtin në besimin e tij. Pas kësaj përgjithësisht ne kemi folur më gjerë për këtë musliman e kaluara. Kurse se si që duhet të ketë në në aspektin e moralit, janë në sensin se çit janë të situata e para është detyrëshmëria. Në mënyrë të thaqova. Detyrëshmëria që ne i themi takwa, do të thotë që njëriu të kryejë detyrën që i ka dhënë Allahu mëdhëruar, edhe të largohet nga gjëja që ka ndaluar Allahu subhanallahu te. Do të thotë Allahu mëdhëruar ka urdhëruar një të falut, atë duhet falut. Ka urdhëruar ta gjorëm ozonin, ta gjorëm ozonin, këto janë detyra. E ka ndaluar të pijë konin, ndalon alkoolin, ka ndaluar të undon bigjozin, ndalon bigjozin tanaluar çështësa e follëzorëve, moskëjë e follëzorëve <tëm> të më radh gjithë duhet largojë nga të gjithë të ato që quajë një devotshëm. Me anë të kësaj fiton kainisin Allahu subhanehu ve te. Allahu më dhuri ka urdhëruar të gjithë besimtarët sin tin devotshëm. Thotë si ajo lidh në emrin taqullahu haqqa taqate la tumtinna antum muslimin. O injeni besuar tregonin dhe Allahu të devotshëm ashtu siç e takon atë i dhe mos zdisin ndryshe vetëm se duke qenë muslimanë. Në lloj madhuri ka urdhë të shumtar që gjithë të ndevoshin, zbotojnë urdhën e Allahut. Allahu Subhanetau luidhazbyt urdhën e tij që njerëzit të vendosen në raft. Por e ka zbitur që njerëzit zbotojnë. Në një tip ushtimi pa shtëpi, atë pëlqen që ti kurim një urdhër familjes të të mos zbotojnë atë. Normalisht nuk kushtin të mërzitësh. Ka raste ndonëherë ndonërmarrësh masa kur ti shikon këtu që është dëmshëm të zbotojmë urdhën e tënt. Mëndoj paqallon Zoti botërave, e cila ka krijuar, ka formëzuar, ka funduar të të bëjë gjithë mirësi politike. Ai të ulë dron, tip shumë urë. Ti zboton ça, ça nuk zboton. Mosun zboton asnjë. Varet sipas sipas llojit njeriu. Mendonun se kjo do të gjë është gjë e mirë për ty, tekallor kur është e mirë. Shumë rënd. Allahu madhor ka thënë ja ju ne asu taqû rabbukum inna zilzalate sâ'a lishun 'azîm. Allahu madhor rendun e ka prekur njëriu, nuk është ty ku duhet prej, të prekën vërtet besimtarët thotë. O ju njerëz, tregoni të, të devotshëm te Zoti juaj sepse tronditja e kemit është gjë më vështore. Në tronin disk e diskamidik kur njeriu po, do të dalë në parallë të ndogën e jumës dorështore. Prandaj poqesë njeriu nuk ruhet prej kufive të Allahut dhe shkel kufit Allahun të botë, ka për të vurdur botën tjetër të Allahut me dur. Ktu është helbi, që këtu fillon helbi besimin besimtarët. Besimi sa më i lartë të jetë në botën tjetër, aq më lart është devotshmëria e njeriu. Sa më ulët të jetë besimi në botën tjetër, aq më ulët edhe devotshmëria e njeriu. <k programmes> Argumenti për devotshmërinë të shumta është e njohur <Wine> e nuk kam domoshta të flas tashi më, më për dorëbashkimin në veçantësi sepse është ka një orë dhe kemi folur mësimet e tjera ato jo budiku tjetër të ndizur më do të, të dëgjojmë inshallah. Kjo është i e përcensive, secila si tjetër që do të ketë besimtarë është bindje ndaj urdhove të Allahut. Kjo është diçka më specifike se para, edhe ti përgjigjet thirrjes Allahut dhe dërgohet i sallallahu alaihi wasallam. Ti përgjigjet thirrjes Allahut dhe dërgohet i sallallahu alaihi wasallam, qëllimi saj është njeriu. Por veçur edhe urdave që, që ka mësuar edhe Izboton, një më njëherë sa dëgjoj një urdhë të Allahut të ri që nuk e ka dëgjuar ndonjëherë, sa dëgjet i përgjigjet. Kjo është thelsi i besimtarit vërtet. Nëse thonë se thelsi i një sopari duhet të kenë atë që quhet xhollar, ata që i quajnë xhollar. Po sepata ata as xhemat nuk ka pata pas. Po e patur ata mund sikosh të xhemat e hajva së mëbrapa. Por do më të thonë edhe kështu të kenë çës besimtar. Kjo është thelsi i besimtarit vërtet shuq e cin profetit sallallahu alaihi wasallam, shqukan çanë shokët e tij. Për këtë arsye ata çliruan botën, edhe përhapën Islamin, edhe nën supet e këtyre njerëzve të tillë që kishin të, të cilsi, është përhapur Islami vërtet që ka mbërritur deri ditës së tutje tek ne. Përndryshe, po që ata nuk do ta zbotonin Islamin siç duhet, edhe nuk do ta nuk do të, si të, të, të përgjigjesh në urdhën e Allahut e dërguar të dërgojt, sallallahu alaihi wasallam siç duhet nuk dhe këshë mbëridhë të këne jo i stamin, pa az gjusë në tja së rejë kujti. Qikofen që fu të fërë kështesën deformuara, për Allah i madhurur, më dhururë gjithë më ndë lejë për të, të fejë në njërën së cilë të të angrejnë në të në gjithë do kodë, në gjithë do vënd, që të njërën kjo fejë freskët, dhe i se dojë Allah i më dhururë që të të rëshëgohet toke për njërzëve, dhe se të bë Po më ka kanë li mu'mini wala mu'minah idha qada Allahu rasuluhu am an yakuna la mu'khiratu yumrin nuki takon asim besimtar asim besimtar kur Allahu dhe dërguati sallallahu alaihi ve sallam vendosni një urdhër qe ata ta zgjidhin urdhën e Allahut ta zbatojnë ta zbatojnë keqë ose që më zbatojnë nuki takon pse Allahu më dhurat ka krijuar me sens të botë detyrë jote është të zbatosh urdhën kjo është të qenë besimtar ndërsa ai personi i cili fillon dhe bën zgjidhjen e urdhot e Allahut atë ku ka probleme besimin e tij Shemë në kësa eshte, shumë njerë të shumë nësot se sot ka hyrë fejë e hyr fej islamën, por me të kanë hyrë dhe smundi që kanë pasë muslimarën në vëndet në vëndet në islamën. Dhe për të smundi që ka hyrë, është smundi e, e, e gjithë të dredhive në urdove të fejës. Si, ka shumë forma, shumë një prej formë, në më të një, në, të në, vënd, në, në të regoji, në në të regoji, në të regoji, në të regoji, në të regoji, në të regoji, në të regoji, ai dhe shohëz voton në urdh që është që është detyrë të bëj, do ndon ta bënte. Edhe por piqeshën në radhë se normalisht zvotosh disa urdhë ka disafuqësi në momentin e parë që të sprovotni shikojë do ta bëj për lutën e Allahut, do ta lësh diçka për lutën e Allahut apo jo. Në momentat turdhje në gjithë fai apo ka dhe mendimin e tijën të, të, të, të, të, të, të thësh po, që, që leo, dokësh nuk është haram, e di ti? E tha ku që kemi miq që ka kështu sa pas 2000 1000 zonë pozi dhe më dletin edhe këtu njeriu fillon pastaj me urdhat të Allahut, me urdhën e zgjedhjes. Po qesë Allahu të kishen Allah në zgjedhjen kishe e njëriu të votosh ose mos votosh në këtyj urdhër. Është Albani ka ka një ka një bisedë e bukur ka bërë me një person. I thot një një personin në shkolë që bën të takonte. I thotë se un kam drejtorin tim punës dhe ne zieme më të bash të diskutojmë për çështjen urdhat që kanë dhënë Allahu. A janë detues voton në vend të detyrë. Dhe këtu është një çështje vend diskutuar dietare në libër të fikut. Çdo urdhër që ka urdhëruar Allahu në Kuran, a është detyrë apo është thjesht e pëlqyeshme të zbotohet? Kupton? Detyrë do të thotë që po se bëre më gjënof. Kur se pëlqyeshme do të thotë që po e bëre më më se vaku, po, po se bëre nuk bërë, nuk bërë gjunaf, bësh, po gjënof, se pëlqyeshme. Nëse nuk e pëlqej ta bosh, po se bëre s'ke gjënof. Kë drejtori thoshte që urdhra që ka dhënë Allahu, thjesht e pëlqyeshme të bosh. Jo se jo se po nuk e bëre ti një çush gjënof qartë. Edhe do shëlbani ti mirë, thamë që drejtori zot këtu, ju urdhat Allahu nuk janë detyrë për të zbotuar, atëherë sa hima të urdhërohet drejtori, mos zboton. Dhe kur thotë ai pasaj e pa, i reguli, reguli mërde, që pse nuk zbotova? Sian detyruar. Ky është rregulli. Rregulli që çdo urdhë që jeni nuk është detyrë, është e përcyeshme mund bëj. Do të thotë, nuk do të pushohet Allahu as këtill. Edhe ky urdhon drejtori pse zboton? 1 2 3, drejtori urdhëron, pse zboton? Am ke thënë ti që nuk është detyrë të zboton urdhë? Jo asa i këtëroni vajtë, i këtë njëriu, të më dhe nësë përhalë, njëriu, sa do të drejë dhe të i bëjë urdovë të Allah, a i vetë në jetën të i e shkelë me kamë në vetë atët cilë në a i e, e për të ndonë në gojnë të ti. Përse nuk ka mundësi, islami ka zbëritu i natyrshëm për njërzit, dhe dhe shdo përsonin cilë përpiqë të ndësini se në natyrshëmëria, a i dhe jetë kondalitore në aty q Për gjithë të tyre besimtarit është, kur Allah me adhruar dhe i dërguajti, sëllë Allah e se më urdhëm për në shkaj, që ta në zbërtoj. Ky është besimtarit vërtetë. Inë në më kenën këmë këmën më, më mininë, i dhe dërgujnë i në Allah e Rasuli, li ehe këmën me bëjnë, me këmën e me këmën e me e këmën e me e në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t sahabet e am bindur allahut i vete në qeshtet e vogla po në qeshtet më thashtore edhe kjo është dhe linjë në minë nështë të tyre ne, kura allahin më dhere ne buur dhe për tiçka ne herë nga zbotem si pas lojt njerë jut si pas si prove, si pas interesave si pas bisimëci ka njerë ju, shdo kush si pas gjunafvej në cilat ka njerë ju kush e zboton, kush nga zboton dikush më shumë, dikush më pak, dikush hiq edhe shdo kush do marë të që me hiton të ka kurë sahabë nuk kanë gjë këtu. Noi më duhet të treguar që ata janë përgjigjur Allahut dhe dëguar e tij në momentin më të vështirë në cilat ka tërë, të cilat kanë përjetuar ata sport ndvara. Fini për të momentin e vështirë ka qenë kumëror luftën, u hudit. luftën u hudit, u luft. gjeni, e Uhudit. Mëroru sa luftën e Uhudit, në luftën e Uhud ra 70 sahabë, 70 veta. 70 çoq profetit sallallahu alajhi wasallam u vran në luftë. Nuk ka gjë ndërej veçse në mallava, sport Allah. Në këtë moment, kur vrasën 70 veta lufta ish domethënë ai lufti nuk mund të themi që ishte humbje për muslimanët, pa as fitore nuk ishte, ishte sigurisht luajtë fitore. Nuk ishte humbje, sepse humbja ka disa domethënë ka disa domethënë në kushte që quhet humbje. Onë cilë nuk i pëlqeu mushikët e Mekës. Po qëllimi i tuaj domethënë për treguar që mbasi kishin marr gjithë ato plagë, do ishin marr gjithë ato sahabu ku thyen Medinë. Moment mushikët e Mekës u penduan përse ata nuk e, nuk e çuan luftën der futbol, sepse mushikët çfarë bën. Mosim marrën luftën. Direkt duhypen dhe veve dhe unisë për doksyverë për në megë. Një koj që ku shvito një luftë, kjo është në regullin që ndronë të në fushë betet tëre të ditë. Për du të reguar atyre mi që punem gata dhe do një betet të i të jamon keni. Si po në të person që kuruzim i person e ri aty, jamon keni, ha, do ma, do ma, u këllë, këshuni, përsa ta së dhe farë iken direkt. E para, e dyta, mushrikët vërdet bran shtë të alësara, po ata nuk morën asë në Profejnë sa nëse nuk i bëndo të gjë, asë sahabët të mëdhejnë që kanë gjë në bubekë në meri më ratë që nuk i bëndo të gjë. Gjithështu, ata nuk shkuën do të medini që të marrën robër në gratë ose fmijete e sahabëve. Për kundë të gjë, do në ata shuqa e luftë i kishtë e pandarërë, nuk ishte luftë e cile në pati një përfundim të qarë që shkume kërë fitojë. Edhe pse humja në radhe sahabë, e sahabëve, radhe në musimavishe me mad Edarës u ishte sepse ata kundështuan urdhrin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Por qëllimi i tuaj është që mbas u kthyer mushrikët dhe fillon të ikin me për Mekë, i thonë një tjetër nuk keni bërë asgjë. Tashim mbas e lodhët, i dolli lodhën musliman, i dha tashit lirata, kthehuni edhe, i farë, edhe një herë edhe shkronisim fara dhe shkonim merrni rrugën. Edhe do doni të ktheheni. U erdhi lei musliman në Medinë që ata janë njerëz të proteksuar edhe dërgoon mushikte megës një person që ju do të thoshte muslimanëve që ne, domethënë, po vi për të proteguar dhënë. Ai thotë Allah me dhur. Alladhinen qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Sot trequn Allah për prezantarët që ishin aty, cilët u erdhën njerëz, u erdhi një person dhe thanë, janë ngurmëllur kundër jush njerëzën, ngurmulluën shikët. Prandaj friksoni për tyre. Po, ku friksoni për ty? Po besoj nga çfarë? fëzadehum imanahu وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل por kjo gjë nuk e folsoj ata por u shtoi shumë besimin e thana mjaftonin e Allahu ai i shmi në moshatës Wasata do të ndalojmë funqen qalbë me nimetin e Allahu faddal eda ata të kushtojnë mirësi për Allahut lëmë jëmsesou s'u nuk e prek ata asgjë keqish përpara këtyre jetës tregon Allah se çfarë bën ata thot el ladhine istajabu lillahi wal rasul min ba'di ma ansabuhum al qalb Mesuta vërtet, të, të, të vërtet janë ato të, të cilët ju urgjijnë Allahu dërguri ti mbas i Uran ato plagët. Kur mori vesh profetit sallallahu alajhi wasalimu sahabut që mushite mezi këtyr një herë mbas se bete për të shulmuar pa muslimanët, i tha profetit sallallahu alajhi wasalimu të dalin të gjithë që kanë qenë në luftën e Uhudit, të dalin edhe një herë në luftim. Edhe Uhudën sahabët me gjithë plagët që kishin truk, me tak shpatash, heshtur, u dhan lodhë plagësh me qësin truk, do numriten eh tha profesorin asnjë tjetër mos dal përveç aty që do qëndin jo, në luftë asnjë tjetër nuk doën ditë të tjera që mos u binte ajo domosdhom vendosmëria këtu që ishin thonë ne mi dot por ne po marrim tjerë fuqëzuan më tjerë por duan duhet që vendosmëria këtu të ishte e lartë që ishin pagosur edhe doën vetëm ata që kishin qenë dorën shkuën në vendin e quajtur Hamra al-Asad atë atë domosdhom që qelluan një person nga fis i Huzaa Edhe i tha profesorin ku po shkon tha po shkoj për, për me. Dërgoi, domethënë atëherë tha po them ta shkoj thujë atyre mushilkët me, se ne kemi dal dhe jemi bërë biçman për lloj atë luhumi që bëmë luhum dhe jemi dhe unë shumë të zemëruar domethënë jemi në gazi ta ham gjaum shrikat, e kupton? Edhe shkoi ai dhe domethënë bën një lloj luft, luftë, si luftë nervoz, siçi i quajnë luftë nervozh. Dhe vagus Sofiane, kur ja tha te Sofiane ti uran fuqi të fara dhe putë kraht mushrikve. Amata dolën, ata dorë blogsavet. Ollë me këto plagë ndëmendop akta në bizmutar shteshim se janë bizmutar të vërtetë të cilët ishin ngacshëm të dilin për hir të Allahut dhe mba siguran aty e plagët ata nuk kishin probleme ku shoq të u fotolloi me dhurën daluan alkol daluan alkol morën çfarë të tyre kur zbritën jetët alkolit erdhi urdhë o oh, musliman është ndaluar alkooli ata kishin dorë të pijë kishin dorë të pijë i thotë deputalia e nices merr deri te gjithë i derën te gjithë rukë, në rrug gjithë ideat e dhe burier nuk thani opit apo pipë që keni në dorë direkt ky është zbotimi i urdit erdhën përgjigjen e urdit e urdit sa erdhë urdhëri pap fam zbotim kush dallin një menës dytë ne kur na thuhet duhet ta lusi persona brapa er, me litër erë karazë me 100 erë a ma bëj nuk jeton gjë vetë timë duhet të shkudo apo njiu se kupton nuk kupton çifitur a ma bëj a ma bëj a ma ndermam po edhe kënga se fitosh po humb ti do humbësh O që ju dëgjoni, jeni këtu, këtu ta dëgjoj. Po më vonë ju bëni padur. Kjo është, kjo është përgjigjje ne jemi të urdhuar nga Allahu të jesh përgjigjje nga të Zotit. Ai shumë të bindur kanë qenë sahabët e urdhuar të Allahut, duke thënë sallallahu alaihi wasallam, sa tregohet, që Muhamedi kur shkon në Medinë, ishin urdhuar që të falish ngusit. Do të them. Shembull, ju marrim që kjo, kjo është goditje në traditë arabike. Ktu është Mekka, ktu është Medina. Ktu është Kucë. Musëmanë, ku shkojnë me dinë e fillën fare, nuk u faqë nga meka, ku faqë nga kunësë, të redimit kundërët. Ndë më nice grad, dhe në bje 180 gradë, ku në përshushe urdruarë, janë falu 16-17 mojë. Pasë e urdruarë për Allah dépruar, dhe dhe të madhuruarë që do të redimit për kur të falen nga, nga qabja. Ndë më thëmë, i bje faqë nga verju, dhe pason të shru dërëtimi 130 gradë, faqë nga juhu. Dërëtimi. Tërgojët, hadith është të buharju, që nj... Nisahab shkon tek tek një xhami, në një hadith nuk përmend se kuç xhami, hadithi thotë se ka një xhami në xhamin e Quba. Xhamia e Quba është disa kilometra larg Medinës, domosdoshmë do të gat një orë gjysmë tikish në këmbë ose më shumë. Edhe i gjeti njerëzit duke falur namazin e ikindis në Ruku. Ruku do mundu kështu. Ja them për dajin, do të ndaj kështu rukuja. Kështu rukuin ata, tu fal. Ta, ata I mami para ty ata ata janë bas. Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. Osa, lo vom. Ishin, ishin rukup. Edhe tha, tha ky sahabi i cili ishte, ishte nuk kishë marrësh që ishte ekilibristë. Po dëshmoi në emër të Allahut tha, që i ka urdhë urdhër profetit sallallahu alajhi se të faleni nga qabja. Ço ata që rukup Nuk thamë si ha, si, ja, ta si, po plesheni ta mos ne, mbas në ta plesheni motë do të kemi më gjave. Do siç ishim më pas direkt, do më Allah subhanallahu, as nuk do bëjmë diskutim, do të bëta pyjsje mami gjalldhi mami, e as ne flimur, sepse më vjen urdhëllot, pyjsim Hoxhën Tonin, çfarë do të thënë. Si çamënimi këtë, do të votojmë urdhëllot, në të tjetër ne pas votuar. Hë, si zoti. Kufton? Ço, ço po fesat. Ata nuk nuk subhanallahu, direkt dhe llojet të damas nuk kishën më kohë për të mënduar në atë moment. Ai zë dietar kanë diskutuar Humier do mund lovetëshi. Ti qe i mamit këtu këtu. Sa fikshu. Si an këtuçi në 80 gradë, i bëqi i mamit këtu bëi rulum shumë mafi. Uton ruku, era dha ti të gjithë shumë në formë. Da ta ka pas popullarit, se kthesh çdo kush në vend vet. Kur se i mamë ka bërë rulum plot. Çka do para ty, e kupton? Ruku, u kthe në të gjithë siç isha kibla. Kë ka është për ligjja? Kë bësin vërtet? kujs besimi vërtet i besimtar dhe që përgjigjen te Allahu subhanahu wa taala te dëgërit te samawore fëlim çdo l momenti edhe kta janë ata te cilin domethan kan merituar para ne profeti sallallahu alajhi wasallam thot Abu Bekri në xhenet Umen në xhenet Othman në xhenet Ali në xhenet Ebubejdi Mujrah në xhenet Sa'di Sa'idi Abdulrahman ibn Ufi te në xhenet Qabit ibn Qurra në xhenet Bilal në xhenet pse si fiton xhenetin ta e vënu dot fiton donet u dhe subhanallahu dosh njëri i thoni shehin komshin në atë mendin në në Riad. U vjen Ramadanit. E thoshë njerëz i thoshë ku vjen Ramadanin thon Allahun e përnos. Ti zosh të tër ditën flen gjumë. Të gjithë ditën gjumë. Ku vjen aşezi zëngë gjumë, të për çeliftarin. I thot ç't përnoi? Për na gjumin? Thotë ç't përnoi gjumin? Allahun e përnos. Për ta për për për për për për Allah po për gjendë divi. Ç'të për gjendë divi? Allahu vula kaqan Kur'an inna alladhina amanu walladhina haqeru vejahdu fi sabilillahi ula'ika yarjunu rahmatullah atat sir kan busuar kan emigruar dhe kan luftuar në rrugën e Allahut kta janë ata që shpresojnë mëshirën e Allahut domoshem mëshira e Allahut dozëm sosh dogush por ai që shpreson në vërtetë dhe quhet shpresës për ti dhe ëndër më sahab kush është është ai person i cili bën vepra të mira një person që thotë Allahu nuk mëshiront por ai nuk bën vepra të mira më anëse të meritojmëshën Allah është ai si një person i cili dëshiron të lundrojë mani por jo ndet për thotësi që dhimë e është që pesim tarë dhe vërtejet, janë ata të sirët i përgjigjë në urdhavet Allahus M.T. dhe Allahus M.T. ledhines të gjabulli rabbimul husna, ata të sirët i përgjigjë në sotë të tyre, për ta është mirësia, për më, mirësit më dhajë për, për Allahus M.T. Një dhe sotë të përfetit së në allasim ka të rëgur që njëzit në pranimin e, e fejtës islamet dhe dhe vërtejet e si ka zëbëritur Allahus M thot shembulli im edhe ja sa që më ka thënë Allahu i Madhuar si shembulli ëh si shembulli thot i janë dy lloje ka përmend disa shembull tipe këtu ka më dy lloj thot si shembulli një person i cili shkon tek një tek një popull i thot o njerëz un kam parë ushtrin me syt e mi thot dhe on po u paralajmëroi pa ne shpëtoni një grup thot hesën natën por që në natën ata nuk ndetën në këngjum hesën natën dhe shpëtuan ku erdhi Gjezin ato ke qenë iku larg. Çfarë thon? Kurse një grup tjetër thonë, "Nuk ka nevojë, ato ke kë kë kë do më dhonë në gjen, nuk është vërtetën." Ndaj, në të grupët, disa e përmendin se po nuk kush nuk e pranon humbi. Kurse një shemul tjetër ka treguar për fenomenin që njerëzit të cilët domosdën e pranojnë vërtetën, ose nuk e pranojnë trolloje. Lloji i parë, njerëzit që punë tokës, ato lloji parësh janë ato që cila e e thithuin, e thithuin e, dhe nxjerrin baren. Lloji dytë i tokës janë ato që cila Em vaniu i nuk e ditë, por e mban Muhammedi dhe profetojnë për sa njerëzve, për ti uji. Lloji i tretë është ajo e cila as nuk e ditë se u mban. Lloji i parë janë dietar, cilë të cilët e marrin dinin Islam e thithën njerëzën për çdo bitë që duan njerëz. Lloji i dytë janë ato të cilët mësojnë, fillo ato transmetojnë ato njerëzve, kurse lloji i tretë janë ato të cilët nuk e ngrenin kokën me vërtetën. U hymë veç dhe më vesh. Dhe kështu është i serioz. Në një vërtetësi. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Të gjithë Në të gjithë besimtarët, gjithumeti iim do të hynxhen në përveshë ato që nuk duam. Përveshë ato që nuk duam, i thënë ndërkohë, kush heqen do të hynxhen. Pyj Zotën, a keq e keq hynxhen? Bën edhe çavir, famos, dish me. Kur kanë ka bën, ka bën çavir edhe dantaligeri ka bën një libër, do të ka përshkruar në një botën tjetër, xhenemi në xheneti, thonë. Janë mahnitur, hë? Përrasë e thënë. Po, janë mahnitur nga libri i tij dhe kanë thonë që kanë, domethënë E në anë kujtuar domthonë librin e tij kryeveprë. E vërtetë është ka kopjuar, një kopje, domethënë ata po të kishin po ta bësonin vërtet të shohun në Islam. Ajo kryeveprë do ishte do ishte bër domthonë në realitet në zbatimin e tyre, do kishin përjetuar me të vërtetën, do i thishin zonën, shikojnë, dukesh si ëndra. Kupton? Ideja e Xhevachaviras kanë që po të thonë, ato që në 100 jetë. Po çështja është nuk nuk i futo domodhafa. Po do të puni, ta të gjithë do jenë në jetë për shkak të që nuk do të thonë, do rëllaut, ku çu do? A kush mbinet mua, ai do në xhenet. Edhe kush nuk mbinet mua, ai nuk do. Ai nuk do shenir, i mën, mundur, dhe dhe qestine, të hyjë në xhenet. Nuk është është e thjeshtë. Është e vështirë domoshta. Është e pamundur thonë thonë rapot. Është e pamundur. Në argumentimin në momend për çështjen e kësaj janë të shumtë autorë që bisedtarët duhet i përgjigjen me urdhën thelbësore e profetit e sallallahu alajhissalam. Kalojmë tek një pikë tjetër, për mos zgjatur shumë tek kjo, është i qartë inshallah. Një tjetër është as-sidq. Kjo është fjala s-sidq, në gjuhën arabë, do të thonë do të thotë vërtësia. Do të thëshi i vërtetë në atë që pretendon. Ti je vërtet i vërtetë në atë që pretendon, ti je i vërtetë në fjalët tua, ti je i vërtetë në pretendimet e tua, ti je i vërtetë në në në veprimet e tua. Dhe vërtësia është një rriju ëh antë që thotë ta mendosh të zbatim Dhe gjithashtu vërtëtsia ja, është njëri ju atë që thotë të ketë në zemën e ti. Nëse e që thotë me gojë, nuk mëndodhë në zemën e njëri ju, a i nuk që të vërtët në të gjithët. Nëse e që thotë njëri ju me gojë, nuk gjenë zbatim në, në, në, në realitetin e jetës njëri ju, a i nuk është vërtët në të gjithët që një vërtëtsia është një përtëtsive të domozoshme të besëmëtarit, të ati, fëton, fe, ati thash, besim, domozosh, të cilë ifton njëzën fej, edhe e të që është besëmëtar, së që të thashme, të domozoshme të besëmëtar, është të të vërtët, në vebërët të ti, që mos bëjmë ne si shembol e atyre rogjallarëve të cilë e thoshin në bëni si shtemi ne, por mos bëni si shbëjmë ne. Allah onorut. Alla të më shembol për njëhënëm Ollai madhuru ka përshkruar profetët, domthonë që ata kanë qenë të vërtetë në premtimet dhe e tyre, në fjalët e tyre dhe veprat e tyre. Pritet ka thonë Allahu madhuru për Ismailin alayhis salatu was salam, thata waddhu fi alkitab ismailin innehu kana sadiqal wa'd. Oqkur kujton librin Ismailin ai ka qenë i vërtetë në premtimin e tij. Nga ajo premtimi dha një vërtetë dhe fatis domthonë vërtësia e urdhëve të Allahut subhanahu wa taala është gjithmonë të vërtetë. Ollai madhuru i ka përshkruar besimtar të vërtetë, i cili ka qenë besimtar të, të, të vërtetë. Dhe do të bësh, min el mu'minina errijalu sadiqu ma'ahdullah alayh. Ka pas prej prej burrave, prej besimtarëve burra të cilët e mbajtën premtimin të cilin dhanu Allah. Sadaku domethënë uh treguan të vërtet në besën që i dhanu Allah. Domethënë dhanë besën oh, Allah ne ne do bëjmë çu doshti. Çeklesh modosh timtate. Edhe kur erdhi momenti i provës, i provi, atë të treguan vë të vërtet dhe qiçndruan burra asaj derë derë tek. Qiçndruan burra Kjo është sesije besimtarër vërtetë. Edhe këta e ndë besimtarë që, që, që, që dhe fitojnë të, të ka Allah së më të arra. Minënën mumininja rrë gjannën sadaqë u ma'athe Allah, Feminën mën që dhalën, Muhminën të dherën mënë bërë dhe lu të e bdila. Ka për e besimtarë burra, të cilë të të rëgua të vërtetë në besë që i në që, janjad, nuk nuk dhe në Allah. Të dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ndërson, ai çu gjen shtat në pretendimin e tij. Ndërsa nëse nuk ndërson, atë vepra e tij është e cilë që vërteton drevon vërtësinë e fjalës së tij. I dashur lomadhur, ka premtuar që Allahu do t'i shpërbli ata që janë të vërtetë. Ni'emzi'llahu sadiqine bil sidqi, do t'i shpërbli Allahu lomadhur njerëzët e vërtet për vërtësinë e tyre. Gjithashtu edhe nga hadithe profetike e profetit sallallahu alajhi wasallam, kemi shumë argumente. Ndas vërtësia është njeriu ata ja çe kërkon ta ketë në zemër dhe ja të vendos zbutim. Por shumë për vetes sonë ka thën, kush e kërkon shëndullikun me me, me vështësi, do e japi Allahu mëdhuar ata, edhe nëse nuk e nuk e godet në vdekje në atë formë. Edhe e tregua më shumë një për një ngjarje, është një ngjarje e çuditshme nga Şehdadul Hand radhiyallahu anhu thotë, erri një person shoqëtar të profetit sallallahu alaihi ve sellem. Besoi dhe ndoqi rrugën. U bë besimtar vërtet e dhe i tha i tha profetit sallallahu alaihi wasallam po u po emigroj tha po po emigrojte po vi te kti tha profeti sallallahu alaihi wasallam edhe profeti i i këshilloi i tha i la porse disa sahabe qe kujdesen per ta kur u boi nje betejh çu boi nje luftë mbas lufter mohon tash luftë sallallahu edhe filloi duke e shpëndar profetit sallallahu alaihi wasallam luftës nuk duhet e shpëndar pas luftës lese qurit ra dha kti i dha i dha profetit sallallahu alaihi wasallam i tha fal kushta çogjëll qosa pjesa e vogla. I thaqë tha personi thojë dorgoj Allahu, un nuk të ndoj që për këtë fat. Por un të, po, të ndoj që të gëditem këtu, që të ngëditem këtu edhe bëri të kë, të ti, të e shliztu, dhe bërim shenjë tek tek fytyrë e tij, lutim në shtiztë, të vdes atë në xhennet. Atë në xhennet. Do mundonte xhennet, do mundonte xhennet, që nuk doonte dynjën. Se kishte mend të dynjaja. Edhe i tha profetit sallallahu alajhi, nëse ti tregosh i vërtetë në atë që pretendon, do ta vërtetojë Allahu ti që do. Edhe qëndruan pak pasën gruitën për luftuar. Edhe ja sollën profetit sallallahu aleyhi ve sellem të person duke ambardhur, ne kishte goditur shtiza aty po i ishte bërë një shenjë në dorën Kër e tij. Subhana. Kur e pa profeti sallallahu aleyhi ve sellem tha, "Ah, ky është ai i tha." I than, "Po ky është o Profet." U treguei vërtet me Allah dhe Allahu u treguei vërtet me ta. Kjo është këto vërtet e kollosme ta. Pastaj profeti sallallahu aleyhi ve sellem që vinon se të me robën e tij i afali dinazën devolut për të e thoshë në të tjerë O Allah ky shumë lut doli të tënde, vrat, dëshmor, un, un për të migruar në rrugën tënde u vra dëshmor dhe unë unë dëshmoj për të. Unë unë dëshmoj për të. I dashur të shkonin një gjë tjetër. ë treguat një ndonjë që në xhamin e Nabiu radhiyallahu anhu fotë Moadi Moadi në rrugën e profetit sallallahu c.c. të falëshe të kisë bënë bënë ben, selame. I bëj imam të rata. Edhe një na do vnunuam dhe ishte një person që quhej Selim. Ky Selimi domethënë më Allahu mëshin Allahu mëshoft Allah që të mëshojë profetit, ha shoku i profetit sallallahu alajhi wasallam, ishte shatar i thjesht. Nuk kishte dini shumë madhe, por ai se kishte kishte vërtetsinë atë që, në atë që pretendonte, dhe një vërtetsi e tij filloi fitoi dhe që fitoi shumë të tjerë. Edhe ç'u bوري ky e pa që mua do vnunuar, edhe e fali jashtë vetëm dhe i ku në shtëpi. Pase e shkone të profesinë, me dhe tërgore dhe, e pritëm muadhe, muadhe dhe volonët, unë kam të rritën punë, dhe të lodha, zure të dhikë në kur të ti muadhe, pasëm se gjume, dhe të në ufala. E i tha, përse, në si ufala, e tërgore më falo, këshu, këshu, dhe u luta në fundë fare, i kërkova allotë fuzinë në gjenet, më shpërën e zelë që a neve, dhe të të. E pasë e dhe përre salvat më të i thadë, me d Por unë thot, unë nuk di thot, nuk di atok, ato ato këndime të tua, këndime të mëdha thot vetëm, nuk i di ato këndimet e tua, këndimet e mëdha, ai thot, "Ky ky është atë." Edhe qishi për filozofin dhe i tha. Po pse thonë unë me malli i tha, "Rreth kujtre të lhomi?" Ai kaqë mallot xheleti, po më shfutën xheletin, më do të sot tirore çaj, asur vëmendë nuk varg, don, ki ishte fjale për filozofin. Pastaj i thot, i thot, thot, thot, thot mallit i thot profesor Modo ofta o Modo subifta mos i mos i fut njerëzin në provë domethënë dononish ka shumë sepse ato nuk kanë nuk kanë si e falë në mazë domon ono anënt le të, të, të, të lodhem apo falë falë shpejt dom falën kohë mos e punosh shumë e atë pas ai thot thot Modhi i thot Selimi Modhi dëshis o Modo do m shikosh Modhi kur bëhet luftë thos i thot Selimi do m shikosh mund të kur bëhet luftë edhe atëherë thot kur erdi lufta e hudit ëh sidaje do dishkurse dëgjoj në një moment tjetër kur dëgjoj shumë gjësti kur bë lufta e luftës së hudit at Enzoli spa tani at Selimi dhe i tha muallit hajde muall, të di për para e do mualli ndonë do të rupa e do li Selimi për para dhe lufto deri sa u vra dhe sa herë që kujton dhe maadit, dhe selimi thoshe, selimi të mualli të Selimi thoshte Selimi më duhej vërtet kurse mualli gjo sa so, mualli ishte prej për dietar sa hapi një i madh pohoi mualli sot dhe mualli ai ka qen shumë shumë i mosh po njëkohë, domethënë, se do të thë kur avdiqun muaj dhe ka vdim 33 ditë, ka qen 30, më fal, ka vdegur në vitin 18 hijit muaj dhe ka qen 33 vjeç. Në vitin 18 hijit ka njëtrëdhjetë vjeç. Domethënë, atë në luftën nuk mund të jetë për vitin e 3 ditë, sa që muaji hiji 33 15 ditë, mund të qenë domethënë 18 hijit sa 17 ditë për kësaj. Ëh? Sa dëgjojmë, vajza, shumë vogël, megjithatë ka që modestia e tyre. Ideja ishte domethënë që ku shtrgohet i vërtetë sm mosrata. Allahu madhullah do e plotëson atë që dëshiron. Dhe vërtësia është një cilësi e domosdoshme e besimtarët, edhe atij i si cili fton në në në fenë e vërtetë, do vërtësia është i njeriu, atë që shpreh me gojë të kemë në zemër dhe atë që shpreh me gojë të vendosë zvotim. Por ndryshe nuk ka kuptim besimi. Jemi ngopur me Allahu. Dëgo për për herë vit bëhëm besimin Allahu, Allahu, Allahu, feja është bë zvotim ulfi të Allahu goje. Në dizur xufia sot do të lezë do të do ta mbylnë tën xhaminën, apo? Sot fia ndër ne kush ky telefon? Kush bësi ti një ditë çështje, kush fakultetive, ti tip sporti? Kushun kushun një apo kushun po i po dalën nden xhamia. Sish ton pushu robde i pi kafe, po po dalën nden xhamia. Pa gjem ndimsim, çu po çef dimor fali bukur Hoxha. Do thjesht dim thon fali bukur Hoxha. I lutoj të fali bukur. Do thjesht Hoxha fit bukur kusën eve në hemicep në dermicep tjetër, e kupton? Domethënë, fershërën kaq, shkon xhamin, shiko, shiko punët ata personale, mos pyto ngrihet apo nuk ngrihet se fjala, mos më ditë fare për këtë gjë, nikjo sa hapet domethënë, si ti gjë profesor në një kanal Allahut. Kusën eve tani vetë vetë besimtar, se nuk do më ditë fare ngrihet fjala apo apo u burzu fjala. Fare, për ne gjë kurseve ngrihet tretia, por atë tretje jon. Kjo është kurseve për ne. Edhe thash fjja është për si diçka këtu domethënë Çdo sport, znatë, të shumisë njerëzve, edhe kur marrin pjesë, pjesë në msimin, thjesht marrin pjesë nëpër të gjithë, no, sa bukur dikë me fortë, dikë me çupu. Në no, nuk marrin për msimin që thuan. Atë çfarë do të zbotojmë neve, një çitëskutor të kollajmë udhëruar, do dalim ti në llogari për të gjithë 11% që kemi bërë. 11% të llogaris, por çfarë të kush? Nuk e marrin nënsinë që japin të reformën, por ne marrim thjesht. Po shkoj të bëj, sa do unë mshihun, shkoj të bëj këtë gjë ta mos. Nezmë shëm çendjeja ta. Çfarë bëfasut? Thes mesije, nevojë që kjo s'është e vërtetë. Nuk është kafeja, feja është votim, dhe kjo është vërtetësia e njeriu që ai e di që ka mësuar të votojë. Në vëdor Allah s'dot më mbën turp më herë kur ne marrim diskutimin për çështën. Jan 8 tela, ndoshta ajo justifikohet, ndoshta ju justifikohet një nuancë, apo justifikohet një nuancë. Ku justifikohet, ku nuk justifikohet? A justifikohet me me me me kishqofti argumento justifikohet. Në koqë, ne kemi shumë gjëra që janë elementale në votim në kohë.